Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalamu ala rasoola muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Allah'u alam adhruha rafalandarohim vëtëm pritindim zafalik rkoim lusim allahun jalla jalalu ca lavdatat bëkimet azotu jalla wa ala tiyen bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bifamilnatim bishokat Dhe të gjitha ta që i ndjekin këtë rrugë Dhirë në ditë në fund të kësaj bote Të ndërrua lezër Në gjumane kaluar Kemi trejtuar disa Regula dhe dispozita që kanë të bëjnë Magjerimin Dhe kemi thënë se Gjitha adhurim në islam është i regluar Në bëzën e normave Dhe dispoziteve të saktuara Nuk ka në islam azgjë që është lënë në dëshirë të individit kër bje fjale për adhurimin e Allah Gjallat Gjelalho. Nga se kërë regulim dhe këto dispozita fillemisht nga të regojnë atë që Zotë është të kënao qërë me te. Pas taj edhe nga mundësojnë që në mënyrë të përbashkët të krymë adhurimet e që kanë shumë përosi edukative. Kejmë përmendur atje se kushe ka obligimë adgjërimin që kanë nëmkuptonë adgjërimi Disa regullat që kanë të bëjnë me agjerime, si kështyllat, agjerimit, kushtet, dhe mësimet të tira që i kemi ma në takim në kaluar. Sa të shërë që të vazhdoj prap, edhe me disa regullat tira duke pas për asysht nevojnë e madhe që i kemi të flasim për të tema dhe që i kemi për të njohër me këto pika që ne i kanë shtjeluar dhe shpjeguar djetarët tanë. Jorë alëhen do të që njerëzit të bëjnë gabime e këto gabimet që kushtojnë edhe me prishit a gjërimit, mirë po në mungesë të diesë vazhdojnë ma gjëru. Ose edhe e kondërta njëri mund të ngarkohet ma gjërim, ndo shtë edhe me mundu vetë në ti, ndërës oralisht aja është iliruar nga a gjërimit. Rëndaj, ne duhet me mësu, ne duhet me njoftë kërtfe, si pas asaj që na kamësu zote gjële gjëlalu u, dhe si pas si asaj që Zotë Gjellewala kam su Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Të ndërullë dhezër, islami është fej e përshtatëshme me natyre njërzore. Nuk ko asëgjën këtë fej që është jashtë mundësive të njëriut. Zotë Gjellewala në Kurën thotë, La ju kellifullahu nafsan illa hus'aha. Nuk e ngarkon Allahu asë kanë përte mundësive dhe tëtë zotë gjëllevalë është a i që na ka kryuar, a i din mundësi tona, a i e din sa mundë dëmine, dhe në bi bazën e kësa e ka zbritur edhe, fene ti. Dhe sa herë, sa herë të ndërullë dhe dhe dër, bi e ndesh, ndë një obligim fetar, me mundësin e njeriut, i pëtë përparësi mundësi së njeriut, dhe anullohet obligimit. Ky është rahmeti i Allahit xhallahu teala. Për shembull, Zoti xhallahu teala ka mundësi që më kërkojë një detyrë të caktuar për neve. Po nuk po ke mundësi, xhe mundsin. Po po ngarkon shumë, ngarkohu. Dhe kjo padyshimse do të ishte obligim për neve. Mirpoh Allahu xhallahu teala nga mëshira tij ka bërë që nëse Allahu kërkon diçka për neve, me këtë ndonjë obligim Dhe ajo obligim na gjenë në situatë kuna nuk kemi mundësi të pranushme Të justifikushme me kryat obligim Ku i tjepet të është përparësi Zbatimit të obligimit apo mundësi se njëriut Njëriut tjepet përparësi Nuk kemi mundësi në regullë, mos e kryat Asë është fejë lehëcimeve Allahu gjallewala pikrisht Të ajetet Ku fletë për agjërimi e thatë Juridullahu bikum uljusër wa la yurid bikum al usr Allahu deshron tua lehtesën juve e asesi nuk deshron që tua vërtësojë juve para mendoni te ajë trajrime të pikë kështu Allahu na rikujton se Allahu xhallahu ala na lehtesën ndëjëto aspekteve e, e, e lehtë islami por njerëzit mund ta ngarkojnë këtë fe si pasojë e ignorancës mosdijës te këve të ndryshme zakoneve Para e shumë arsujve tjera një du të kështu me kuptu këtë fe fe e let fe e këndshme e mundshme të zbatohet e kështu mëral për ndaj edhe të kagjerime është obligim për gjithdo musliman dhe muslimane si kurse kemi cik i më shritur do të të i aft mentalisht i shëndosh që me agjeru Mirë po, a ka përështime? Ka Mirë po, këto përështime Dohet me i marë nga Theja Zotit Jo njeri me qefën e ti Me përështu vetën nga gjërimi Onë e sëpëmoj Jo, na duhet me ngu Zotin Kërë së munët Ga se me këshurë sot Me lonë njerën qefët vetën Që në mëjsh me nginu në gjina Shumë për njerëve dhe sëmëjve la përën Në mëjsh Në ka kjo funë në mëjsh të Po duhet me shiku gjëllë a gjelali u zoti jon Nbi bazë në cilave mundësive e ka kërku nga një agjerimin Prandaj i kam përmendur të k... pika që kemi folë kush e ka obligim ma agjeru Disa preashtime Mi përtaq duhet me përmendur të renditura dhe të veçanta për me kuptu drejt Se kush liruat nga agjerimi Kur ka arsye njëri mësë ma gjeru E që nuk kuptan se kush nuk i ka këto lehcime Realisht e ka obligim a gjerimin Dhe kush do që e prish a gjerimin Të nërëm të zërë Kush do që e prish a gjerimin Paleje fetare Paleje të pranush me fetarisht Ka bo gjunah të shumë të madhët Ka bo mëkat të shumë të madhët Nga se shkelja një obligimi të Allah gjëlleval është me të vërtet nga mëkat të shumë të mëdha andai kushtirohet nga agjerimi. Lirohet nga agjerimi njeriu që është udhëtar, qase rruga dhe udhthimi janë ngarkisë, janë lodhje. Edhe pse sot për shembull janë lecuar mjetet e transportit, njeriu mundet të më shkuë për shembull këtu në Istanbul, Darksi Bagje Moda, mirë po më kalu për një orë gjys, 2 orë më shku aty apo. Pastaj edhe ti atë Hi për nërë plan nuk lodhës shumë Me gjithat Zotë i gjallë uala E ka lehëcu Që njeri u që është në ullëtim Kadret me e prish agjerimin E ullëthimi Nuk është gjitha dalje Po shkëtim vështre Por udhë, komor udhë E prish njeri dheri vështre Një jo, është e prish Kam përsa tu djetat regula Se kush është ullëthar Nuk në ka lehën neve gjithë Na me vendosim Edhe këtu kanë të këtu Kush është ullëtar Kur njëri jo të ndru dhe zër I lejohet me i përdur lehcimet e ullëtarit Gësë ullëtarit ka disa lehcime Prej lehcimeve të ullëtarit është Lejohet me e prisha gjerimin Prej lehcimeve të ullëtarit është E shkurtan namazin Dëmohon njëri kur është në ullëthim Dreken prej 4 e fal 2 e qate Sunetet si fal heq Bin sunetet të bë Në ullëthim edhe shpërblejë sikurse më i fal sunnetet, pse nga se kur e kon vën toni ke fal. Allahu të shpërblen bastë të, të kaluara sot. Ti kur e kon vën ai ke fal po tash nuk thim mjeki arshia, edhe pse si fal sunnetet, i shpërlym tek Allahu i jap. Domthon e shkurton drekën dy recate, e shkurton ikindin dy recate, e, e shkurton yasin dy recate, ndërsa sabahun na fal një, jo i fal du. Sabahun nuk shkurtohet. E akşami Asa a këshami në këshurtohet, a këshami falet tri Do më thonë, sa bahu edhe a këshami falen si janë Ndërso a shkurtohet drejka i këndia edhe i atësia Edhe a gjërimi i prishet Nëse njëri është në dhëtëm e prish a gjërimin E kush është ullëtar Si pas shumicës të djetarëve Dhe djetarët të medhibit hanefi Që ne si popël dhe ky vend e ndjekim këtë shkollë juridika Ata kanë përcaktu kilometrash të saktuar, e cila nëse kalohet, atër e fiton status në uthtarit. Nëse nuk e kalën, atë kilometrash nuk i uthtar. Kanë thën është 85 km. Do me thonë nëse njëri u uthton 85 km, prej ati momenti e matutje është uthtar. U thënë ma pak, nuk është uthtara pëtën. Nga se e kanë konzru këtë lërgësi, të me aftushme për me fillu me ndi njëri një një u lodhine, Udhtimet. Për ndryshë, kanë thonë, që ka ma shkurt, nuk është odhthar E nëse njeri u ka me shkup, përshamu, këtu e në shkup A i ka 85 km, po, i ka ma shkup, i ka 110 km Andaj, është odhthar E mirë, komunis, mas në mazit drekës, me shku në shkup Kur e prish në gjinimin, a i ka ljume e prish në gjinimin Mirë, komunis, mas drekës, a i E ka ditë që komunisë, e e prish nësa ba? Jo. Për diri sa është të shpjeve të nuk e prish. A gjërimi fillon me e prish si të kalën qytetën e vetë. Do nështë si të kalën, atë shajen, vërët, kushku më të rëvistën, atë dalën për qytetit, e që tërë kidrejt me fillu me e prish a gjërimen. Do në kidrejt me e prish a gjërimen, do mënë kur e lëshën vendbanimin tënë. Kur të lëshën vendbanimin tënë, edhe merë udhë, e mirë këtë që dë tharë që e prishë në gjinimin këtash, me këtë ditë që ka prishë apënë këtë, e ka obligim masë Ramazon, kur t'i ka punë, dimnit, kur dita me është kur së prishë punë, e ka obligim me e kompenzua ditë, me agjeru, ajo, barë që jetë, gjëna nuk ka ingarkumë sështë, se e ka prishë agjerimin me lejet zotit, mirë pa, borë që jetë, dohtë me la borë që kur t'i ka mundësitë. Dikush ka njerë pythë atë hoj tash iftari është 8. E tash më buj me më nxjohu kur është iftari 4. Lecsimi i Allahut është. Nuk është kusht me me me me kompenzoj, ty është iftari në 8, jo ja s'ka nevojë. Në 8 u konsodivtoria që priştan kur don me kompenzoj mos Ramazanit le dikun dhëtor në janar, sprish punë, a ksha më kur në 4:15, 20, s'ka gabim. Kjo është lecsimi i Allahut, ama mos sa le pa kompenzuar. Duhet me kompenzuar. Kjo është puna e udhëtorit. Puna e udhëtorit avam. Ndërsa, i dyti që lejot me e prishtë në gjerimin është Njëri i smur A që ka smundje E smundje të nërën të njën loj loj E dikush mu i thëtë Përshkuin hundë, smutë Smundje, më Allah, përshkuin hundë A smu i kjo Cëla smundje e lejanë prishtë në gjerimit A dhe këtu ka regula, që ka djetar këta kanë spiku Në njëri thëtë, do Allah, unë e dhishka Sa të barë, këtë dhishka dhe e prish, të këshyri vëna që ka përthojit ule moja imame Bu Hanife e Rahimullah e ka thonjë një shpegim të mrekullu shumë par, për kufizimin e njeri u të smur e pasaj shumë ga djetartë e kanë marë këtë për kufizim dhe në shërvimete kush është i smuri i cili le jojët me prish agjimin kanë thonjë ai njeri i cili do me thonjë nëse agjëran A gjërimi ja përketsan gjendjen Un, Ajo është i smut Kos mundja Nësë a gjëran i përketsu gjendje dhe ma shumë Atëra themi se Kjo është i liruan nga gjërimi A i tjetëri cili nësë A gjëran është i smur Kos mundja Mirë po nësë a gjëran Dhe më thonë ishtyjet shërimi i, Shërimi në ndorë të laot Mirë po bëndë shka këtar A gjërimi që më ndodhë një komplikimi Saktur edhe më vënu shërimi kan thon edhe n katë rat, nëse vonehet shërimi, do të thon realisht kështu një njëri nëse merr medikamentet ato për një javë ditë. Mi punonsin gjinan, komocin i mujtë të shkan. Në kondoj me shtysmundjen, në kondoj me komplikocitetin e prish ajhrimin. Edhe treta, njëri u cilin On, kon, madhe, e trajta njeriu që lë nësa ajhran, do të thon i shtot dhimbja. O i kanë ka dhimbje të mëdha dhe kanë më e çecsu dhimbjen. Dhimbje të mëdha të padurueshme, jo dhimbje thjesht, po dhimbje e vështirë Dhe në qovë se nuk e përdur Medikamenit në caktuar I shtot dhimje dhe ma tepër Në ngarkot dhe ma tepër Kanë thërë nësë agjërimi I ashtë të në dhimbjen Atërën këra Edhe në këtë ras Kjo është i smur Dhe Allah u gjallewala Me ajet kur anor E ka lejuar Që njëri u i smur Me e prish agjërimin E këj smurit që e ka prish agjërimin Të në lëzër, tash, e e dit, janë dy lojet, të në në në në në në në në në në në në në në në n Smundja kronike nuk shërohet. Njëri tanjet është i smurt, Allah e ndau. Ka vështirësi të vazhdujë me pijhapove, gjithë ato çështet. Por shajmund sikur se smundja është e çirrit, bashum smundja e caktuar që mund të jetë nga zamra ose tiro, por tanjet ai shnoshaj, Mirë, ta ka kokë smundje. Nuk pritet të mshëroshaj, është e pashërueshme kësaj smundje. Mirë, po jeta njëri. Ka vështirësi nga medikamentet. Njëriu përderisa është i smurt tanjetën nuk pritet të mshërohu kynjëri nuk e kompenzon. E kur më kompenzon kë ky? Kur në gjinën e ka problem kë ky? Ky është pagun. Po çat ditë që ka prish, e ushqen një fukara. Sa më ushqen një fukara? Me sotora sotante 2 euro, apo 2 euro e gjys një fukara më e ushqyaftë. Nëse smund di është nga smund që shkërohet. Për shembull zgjat një mujë, dy mujë, apo bën një riparacion 3 mujë dit, duhet më ne gat i varrës ose me pi 4 mu, mu i spriq punë Mirë për mas 4 mu i është nëshë të lëmëna Nuk është mundje vazhdoq me A të rëthemi kurdo që shërohësh Kurdo që i këthejt shëndetit rupit tënë Obliguash me kompenzu A ditë që e ke umpë Ose ato ditë që i ke umpë që I kompenzatë I, kompenz i, I tretë që Nëmonë nuk agjeran E kemi cikën të kaluarëm Ka atë bëj me gruan Grua ja ka status më të veqat në agjerim Ka situata që dalën nga burri Edhe në aspektin e Të me thonë Cikli dhe lehonis Kemi thënë gruja nuk agjëran Ma di e ka të ndalu më magjëru Nuk banë magjëru Aja sitë të shetë që më, i ka arë cikli Agjërimi prishet Si më hongërë bukë njetështë Edhe lehonia, gruja që lind E ka periudhën e lehonis Paratë së i zjatë lehonia Aja nuk agjëran E ka të ndaluar magjëru nga se Cikli dhe Leonia, realisht, e prishin agjërimi dhe e lirojnë gruan nga agjërimi. Sej, përket grua së shtatëzane dhe grua së e ka, të më honë, është gjithënëse, doonë, pinë qumë shmija i saj, pej saj, e kjo a agjëran, edhe këtu dhëtë me kuptu një, një regull të ndërullat zërra. Gruja shtatëzane në esensë, fillan agjërimin, edhe grua gjithënëse, fillan agjërimin. Mirë po, nëse shën lodhje, Ose mund tjetë nga kjesë për te Për shka këtë gjithënjes Aja lejohet me e prish Por nuk duhet para prakisht me e prish Për e aprovu Ndikur shtot guria 7 zonë Ti mësë gjina se i 7 zonë Jo, për e të nuk dihet Ka shumë për shambull që Mund tjetë e dobish me agjerimi për te Prej, na nuk duhet me e, Me marë vetë iniciativa Shë qërë ka mjek Konsultuot Konflutu ma agjeru Nëse guria për shambull qërë gjithënse Si pasuj e agjerimit p Ka qumshtit, nuk në ngopet fëmija Nuk duhet me ngarku fëmin me njërimi në tënë Prishe Ase përshamu fëmija Nga ushqimi Jamer ushqimin e saj E dopsën e lig Ka në i bërshqy vet Nëse ka pasoja nga gjërimi E prishë Për ndryshe Duhet me ju të rrugu grave që janë shtatë zonë Grave që janë gjithën Se duhet me ju të rrugu Në fillim duhet me fillu me njëru Ramazonen E pas taj Nëse ka ndë një ndikim Negativ a gjërimi Dhe ka janë shëndit në soj, apo të këfryti i soj, apo të këfëmija i soj, atër e themi, elhamdule, ka lecime të prisha gjerimin, pas ta e kompenzon, pas, pas lindjes. Gjithashtu, të nërlozën nga qërse që të të më i të rajtu, është edhe puna, puna njërë, nëse njërë punan, a liruat nga gjerimi, normalisht, aja që është ma problematik janë, ata njërë që punojnë me dërëtet punë kraho, njërë në ndërtimtari, në vabët, ma dhe këta, jo. e kështë më radë, këta e aprish në agjërimina për jo. Agjërimit të nëndërën dhezër, mas pari, para se me ka duke këtë qështë, du me for një sanë tjetër, me kuptu drejtë. Njerëzit, nga njëre e ka një lojt fobie, një fallojt të nga njënimit. Jumë, nuk duke të një njën, sëtë medicina, mjekësia bashkore, sëtë të nëndërën dë në dhezër, Më hacirim për mëshëru njërin apo. Mos sa kto, mos e bë kto. Don, realisht hacirimi sa të du ku por dor për më rikthysh shëndetin, jo më humb shëndetin apo. Prandaj nuk duhet që njeriu më utut për gjinimin jo, e ta. Ya Allah. Në kur dukun kur ku më më na gjinumshm dy ditë të Allah apo. Po është një kohë caktuar. Njëri ka rë diajë Ramazanit për shembull i bavaki an zonë aty pak aty dhe s'ka nga ditë as hambo kapta. Nuk duhet shumë të bëhet të madhe kët punë, më gjinun nuk di mos, nëse tot pengjinimë thonë. Gjinimiochat ndihman të, të, të, të, të, të, të leçon. Pun, a ndërë ka punëtor, edhe përpara njerëz që dim, kanë punu punë trona, edhe kanë agjëru. Edhe në amna kanë me çnosh. Pra dhe nuk duhet njëri ju që në fillim me thonë se vallë kanë punë trona dhe pe prishin, mos e prishni edhe atë. Ti fillon magjru, kërkon ndihmën Allah xhël xhëlalu. Nëse puna nuk është arsye me prish gjinimën, thonë. Mir po, nëse duke punu, don agjimi për kërcën gjangjen, qe Zoti e ruan njërin nga agjimi Funëmi u mor matnalt komo si morzuq për kështu gjëndësh ndësorë i themë me tepresh afra. Amë ju jo fillimisht duhet më prit njëra, domon çka po ndikon ajërimi, apo ta lënsh ajë ka dikush punën doshaj, më çka koha dobi. Pa nuk duhet fillimisht, po punaja dhe sponjinaj. Çse sponjinan po punojën. Ja sa shkërsyje po punojën. A kapru ma jeron te dimna domon, pra dajte do zor, na duhet më mësuqë, mos më marr vendime fetare na vet. Për shembull, nëse del diçka ndorr, a i hiq ti vetë? Jo, ndesh kontë mjeku, e çka kjo, pse më ka dalë, çka më bën? E vet mjekun. Prandaj, kur ka njëri probleme caktuara, për shembull, për agjirem, a djirem, a më prixhaju, jo, a të huaj në vllaj? Shpjegoj agjendën, huaj unë këstu këstu punoj. Këstu këstu po më di kan xinim. Edhe hoja i mot, i ka atu moti jo, i veta se ti vllaj ndërum mos gjinë. Jo, ti ngjinava, as i ke saka kan garkës. Për shembull, ama most morim vendime nda individuale. Po ti ikon, sot elhamla mundësia me vetë është sa të dushë mola Allahu. Daç mush me shkon kom me vetë huajtën, me telefon Skype dunya se vetë nirn ku dush. Mir apo mos mos merr vet iniciativ, mos merr ti vet në dorën tonë me prish gjinimin nga se, do ta mush me gabu. Ku e identifiket pun? Prandaj domthon duhet që njeriu të jetë i kujdesshëm, dohet që me e legitimu veprimin e tij Allah. Me e legitimu veprimet i. Nëse Allah u dit në gjykime thot, pse robi jam sken gjinu? Vallallahu zot, kush të ka thonë ty që ti nuk e dhash me gjenu? Kush të ka thonë? Do të më gjeti kanë. A, dhjet Allah, pse robi jam s'ken gjenu? Ya ja, Rabb, tim këmso me vetë hoçin. Unë vet, e kam vetë, e tani hoçi jep javë për kët punë. Wallahi nëmuft hoçës. Amma zenga ti hoçës, vetë ti hoçën ti. Mos merr timi vetë kët punë. Prandaj duhet me leçtimu. Edhe punturi, kar la tsim elhamna, kar syje, me po nuk duhet me utut me gjinim të prituta. Fillam me qenë bismillah ne'amta Allahu xhellahu veala. Qallecime valla kanë punuar njerëz kushte shumë më të fshira, shumë më të rra kanë agjëru. Sot kanë më shumë lehtësime, shumë të rëndë ndryshën. Prandaj nuk duhet mutu të mutu për xhinimet, edhe pse padyshim, nuk është lehtë më xhinu, ka ngarkesë, mirë po, sht problemi është i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem i ka thënë Aishës radhiyallahu ta'ala se ka pasi një, një problem, donë ka hiç pak në ibadet, më shumë ka vujt, ka thonë inna ajuruki ala qadr mushaqqatik. Pejgamberi e sasem, ojës, shpërblimin e ki varesish nga mundi që i ka dhon. Prandaj, ajëri që s'është punë, rënë te shtëpia, në fllad, flean, s'është se vapi i agjërimit, ti na sigurisht që është punë punën. Pagun e Allah gjithkën më tepër. Prandaj, ti ki se vapi madh tek Allah xhallahu xallahu. Shumë më shpërlyer. Ndaj bëj sabër edhe bëhu i përkushtuar. E nëse ka komplikime sigurisht se çka tër, padyshimse, padyshimse ka lehtësim për këtë punë. Nga kategoritë që lirohen nga agjërimi gjithashtu është edhe njeriu që është i shtyrë në moshë. Donë nuk është i smut realisht apo, po vetë pleçria është lodhje, është i shtyrë shumë moshë. Donë ka përde agjeruaj, për të marrë agjëruaj, po lodhët, i themi se Allah xhallora e ka liruar plakun nga agjërimi. Po plakun e shtyrë në moshë, mund të themi mbi 80 vjet të i lodhun, e ka lodh pleçnia. Me thonë apo dham diku, është aty si dham dikun, ama nuk mund të më jeni se trupi është i tilli i dop nuk e përballon më. Atë rthemi edhe pleqëria e shtyrë që agjrimin ndikon te edhe ky Elhamna shikon. Mirë, po të ndrohosen ndodh që njeriu për shkak të pleqërisë mosmhasjëruar. Ma në rregull i themi, moshajra nëse ti je nga ata që i shtyrën moshën e agjrimit po të ngarkon. Mirë, po duhesh me shpagu. Për shkak të mosajrimit, djemtë tuaj kanë obligim nëse ti shik i punt, djemtë tuaj kanë obligim, vajza jote, familja jote e kanë për obligim që për çdo ditë Ramazone, e Ramazanit, çe ke hunger me u shili në fukara apo më ushi Kus si si kush më hungrë, i ka mundsit njëri sikao mundsit është mëftuar vet dikush më don bukë mëngër i themeti i lirum mirë po nëse më si të vërtetë siki punta po më të vërtetë një siki punta ne nirin kur ne pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kishte pa një shkelje ka ndodhur që ka gabu edhe ka bën marrëdhënie intime me gruan në Ramazan kjo është shumë e denuhshme don bërja marrëdhënieve intime në Ramazan me gruan me plis xhinimin Denohet njëri 2 mujtet në gjënim përndërprej 2 mujtet Edha ju kun i lik edhe me shnet E ka artë e këpëgambes më ka ja, njërë Rasul Allah, më zveqa më ka gjit Ja, ma, on e më marova Kun hajri në shohet, qëkat ka gjit A tjërë Rasul Allah, kështu kështu këmë bëa Këmë ka bu Ka thënë, pëgambes më duesh me gjithu 2 mujtet Ka ja, njërë rasul nuk mujt Se i ka qeni smut Ka njëron nuk mujt 2 mujtet Ka thënë pejambes, Ushqe dvarë punë Ushqe dvarë punë Së kamja Rasulë Allah Wallaj nuk kam Në vetë në fukara Gjash dhe të fukara me ushqy Smojën e pa tjetër Ushqu pejgamberi sallë Edhe ja ka pru një, një kësh me, me hurma Atër ushti, hurma ka që një ushqimi kryesor Ka unë qëmeri që të hurma E shpëndaj e fukareve Do në përdu më të një mu të timu shpërla Ka noja Rasulë Allah Po kujt me ashpë, e shpëndajtë që ma fukare Së në skok të abdën. Ka marrë çelësh për Hajvet e kërkoforet tek Allahu Xha lə wala. M'lese më anë bula, Allahu Xha lə wala, ka bula si më ngarkon njërin. Mirpo, thash, duhesh me i meritu letësimet, veç. Ç'kjo është? Ka letësime sa të dush, veç duhesh me i meritu letësimet. Nëse ti je nga ata që i meriton ka letësime sa të dush, elhamdullah. Teu nuk ka shfeqja, sikur ze thash e ngarkon njërin për të mundësive edhe bën ç' do të thon me u ngarku, mu shtatrush nit, s'ka, ja s'ka kështu. Ka letësime, mirpo duhesh me i meritu Lersi Matia te ka bjosë jallë vallahu ak. Ndërsa pafund 2 minuta, pasi edhe ash kanë me denëza më gjatë më tepër, shkurtimisht i përmend disa rregulla të rëndësishme që kanë të bëjnë me ato që e prishin gjënimin, apo thonë. Donon, gjëra që e prishin gjënimin ato është më rëndësishme ditë, apo. Të ndëllëzër le na dimë që ajënimin e prish, donon, atë çeka, marrdhënëtin time, gjithashtu të e prish ajërimin, donon, ë ushqimi dhe, uh, dhe pija, këto janë të njohur ato, diet edhe këtu kanë shpagim krasë a gjërimit. Mi për ka disa rastë të kunirë i prish në gjërimin edhe obliguat me e kompenzuat. Ajë gjuna s'ka për këtë pun, a me e ka obligi me kompenzuat. Kusë është kënjën e? Petyn është nëse dëpërtan në diqka në barkë edhe pësaj qëllimisht se ka bërë këtë puna. Duhet me pasë këtë shumë ma. Nga se gjitho sa në qëtë dëpërtan, në më honë gabimishtë. Jo nga harresa, gabimesht, e din që në gjinnushum, s'ka harru, mirë, por nga pa kujdesia, tu marabdes, ka pi u jepëm. I thejme e ditë shka jepëm. E kompenzan, mas Ramazan e ta. Nga se, duke me pas kujdes. Pekamasëm ka thonë, merë një lanë e guen mirë, lanë e hunën mirë, ka thonë, tu marabdes, përveç, kër i agjerushum, ru ju pra. Mosële pa e laguin, po, ka dole. Veç pa, ke lanë edhe në zirë, duke pas kujdesat. Ose pë e përbin gabimisht çdo sa anç e depërton sikurse kalonim në Abase radhiyallahu ta'ala nu çdo sa nçi hyn përmes gojës dhe depërton deri tek stomaku i njeriu e ka prishë gjellimin atë. Është ashtu që ndodhur lazer a gatoj që e prish në gjellimin është me vjell njeriu çollimisht. Nëse jamun vjellja pa çollëm pa diçka tjetër nuk e prish. Mirpo ku mund të humbë shumë syfirin fry diçka. Apo masaba turu Allah masashum Tash do me falni shpreje, do me vendu të gjishtin për me, me e prish, nëse qëllë i me është e ban e prish, nësa ja delve të koka nje e ta mundë, susur në në halë këtë i shkatetër, mi për nëse njëru qëllë i me është vjellë e ka prish a gjërimina, nga se kështu ka tonë peganë, ku është vjellë e ka prish a gjërimin, e ku i dja mund vjellja, atërë kjo është a gjëru shmonë. Gjithashtu nga rasët ku njëri e prish a gjërimin është edhe kur Jun nga harresa Por që amë njere të nëvezër U mësu më hungrë bëngë të re saati Tre saati në të hau do bëgë Kur hamë bëgë mirë, këk në konë në gjinushum Këse ka prish një një minë dhe Kërë rahmeti Allah, këtë ashtë Allah me ngikit Njere e ka harru, elhamdullat Mirë pa e din që në gjinushum Po e këqyrë saatin Thët iftarin të të të të të të, të të po, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Sot jam gabim valla fam. E e ke prish gjenimin apo më. Vazhdo me qenë i kujdessh. Osen syfër dikush. Habitat ha ha ha kur është thirrë zonë sa bot. Domthon duhet të pos kujdes. Që më përbojt kohrave të caktuar. Mos e prish gjenimin pa u siguruar mirë. Për këtësi peqon se na kalon, më e zgjitin na thon. Enim Allahu Akbar, edim që a ti s'en i mezi në për shembosa është diku maldark ose në rrugë sprish pun. Mi po sigurou që stu kanal sa hati asë sigurojë që nuk ka jetë për para, po me kohen, me kohen, nga se nëse njëri gabimisht, për shambull, hanë para kohë, ose mas kohë, ta din se e ka prish njërim. Nuk ka gjuna për këtë punë, mirë po obliguat me kompenzu atë ditafon. Gjërashtu të të të njëri, qëllë i dëmohen, uh, prej aty që e prish në njërim, është edhe, e thamë mardënit intimi e prishin, po komën si njëri ju të nërëzër, në vend komora dosi më s'përgjuq kjo çfarë ngjarje ka mundësi pas këtij kuptime. Nëse dalja për shembull e spermës nga një dal si pasojë çka do të thotë tjetër atë, jo marrëdhënien time, edhe kjo e prish gjenimin atë. Mirpo, nuk e ka dy mujë ditë atë hapën, por e ka obligim me me kompenzuar pas Ramazanit atë. Donë me çfarë lloj forme që doveçanë është të rinjet që ndoshta më epshien më problematik, duhet të kenë kujdes, se në çfarë lloj forme doli ai kti lëngu, domthonë e prish E prish agjerimin panduhet të nduhet tek udhësat. Paraçi ofsoni nën djum. Në djum kur më flejt kur ozua ka pavetën po që është domthon me nevojë për mulafën. I themi ti se ke bërë xhanimin, ngase në djum kanë ndodhur kjo, i ju mos sabaut, për k mos sabaut më flejt kur e çu, lesh lash edhe nuk ka asnjë problem agjerimin e shtrequt. Në po nëse çellëmisht e bën këtpunë, në forma të saktaura, çdo çofta, çellëmisht e bën këtpunë, atëre kë e prish agjerimin dhe e obligohet me kompenzimin i ditë pas Ramazanit kur ai ti ka mundsi. Ktu ndesoj rregullat e, e vazhdas që kanë bëjmë, kushtlirohet ngajrimi dhe çka e prish ajrimin, shkurtimisht, mirë po besoj që janë të qarta dhe ne duhet t'jemi të kujdesshëm që ta ruajmë ajrimin ton dhe të garantojmë një ajrim cilësor të planuar tek Allahu xhalla veala. Allahu na i është pabli për rëmendën, zot ualet ajrimin, Allah nai para udhërimet tona dhe na mundsoj që me dituri dhe me syçëlsi Allahun ta adurojmë. E para që nuk dimë të pysim ata që din kjo është të bligim jonin fetarë. Me ka që përdo fondë zotë i shpëlejtë, o sërë dhamële Mohamed, o sërë dhamële Ali, o sërë dhamële Salëm, dhe si më gëthira.